Я створив теорію, але ніяк не міг ввести її до практики. Адже потрібно було ще щось, те, чого у ній бракувало. Ось ця дівчинка з маленького, брудного, бідного селища. Маленьке ніщо, яке мріє, аби усім на долоню вистачило метеликів. І тільки я міг перетворити це нікчемне ніщо, це крихітне тимчасове життя, на величезний подих. Адже вона була готова віддати найдорожче. Потім з'явилася динаміка, як кажуть нині позитивна. Я зрушив з місця, на якому так довго токся. Я знову заговорив. І говорив так відверто, що через деякий час вона прибігла до джерела, сяючи від щастя, використовуючи зілля, суворий режим, та іще тьму-тьмущу лікарських мудрагелів, вона зуміла спонукати свого старого чоловіка до продовження роду. Мабуть, розповідати далі зайве, це було потім, ви добре знаєте, але якби моє серце не було таким великим і містким, було б розірвалося від однієї згадки про те, як вона віддавала це найдорожче, до тисячі чужих рук. Тільки одного разу вона прийшла до джерела, тільки одного разу рвала на собі волосся – і вже не була схожа на ту маленьку дівчинку, що казала воді «Доброго дня». Я спробував нагадати їй про нашу угоду, а потім замок, дивлячись, як вона лежить біля води, і тонка цівка б'є її в голову, у майже сиву, срібну голову, таку ж срібну, як ця вічно юна цівка води. Я завжди знав, що світ має бути гармонійним, але цю гармонію, Треба створювати власноруч. Природа лише підказка. Полотно ж, маляра справа рук. Міркуючи таким чином, я вдався тільки до однієї, але дуже важливої хитрості. Тієї ночі, коли вона лежала біля джерела, а її замордований син в печері, вхід до якої закривала величезна брила, я зрозумів, що саме тепер треба зробити диво. Потім буде пізно. Після її сина з'явиться хтось інший, потім третій, четвертий, час не жде. Ідея гармонії, системи, програми відкладеться, а я більше не міг чекати. Я пішов до печери, вичекав на момент, не вдаватимуся у подробиці, як, перетворившись на доброго старця, напоїв у вертолих і жінок, що голосили неподалік, сонним зіллям та, відваливши брилу, виніс тіло. Я знав, вранці теорія буде підкріплена фактом. Віднині я міг спати спокійно. Дуже багато часу в вашій уяві, або вічність, або 5, 10, 20 років власного життя, дівчинці біля джерела, я подарував перше. Тепер я згадую її дедалі частіше – і з жахом розуміє сенс її наполегливого запитання, а що буде з іншими? Не вчених та героїв мала вона на увазі. Вона знала і відчувала, що їхня місія невідворотна, природна. Так само природна, як народження козенятка з білою ознакою у сірому стаді. Це було їй зрозуміло. інші ось за кого хвилювалась вона. Учені та герої заслуговують на будь-яку офіру, але їх так мало, порівняно з іншими. Страшні часи були тоді. Кров та пісок, кров, що змішалась з піском, тепер лежала під ногами у вигляді теракотових кульок, корисних копалин, жирних, чорноземів. За що я змусив її страждати? Я технолог, я можу вигадати все, що завгодно. Моє життя таке довге, що зараз у ньому більше прагматизму, ніж милосердя. Підкоряючись власному азарту, я робив слабких багатими, і вони ставали сильними. Я розробляв хитромудрі і часом жорстокі стратегії, аби пробудити інших до спротиву, до кохання, до думки. Але вони корилися силі. Я навантажував їх тільки тією ношою, яку вони могли витримати. Але вони ламалися. І зраджували одне одного. Я дарував їм шанс, а вони лякалися та байдикували. Потім мені набридло експериментувати. Я зробив усе, що міг. Я більше не можу вигадати нічого нового. І я вмиваю руки. У мене лише є одне виправдання.